Benvingudes totes el, a les veus literàries, a aquesta sessió que fem conjuntament els de la República i els cafès literaris de la Casa del Mandai. En primer lloc, podem agrair a Sara moreno professora de Psicologia a la UAD, entre moltes altres coses, suposo, que m'està preguntant com, a l'hora de com presentar-vos les credencials, abans pensava que molt, sempre que vénen ponents són moltes més coses que la credencial, exacta. I crec que avui és una cosa que és especialment important, també, el tema que tractem. I Natina Vallès, escriptora, entre altres llibres d'aquesta manera meravella que es diu La memòria de l'arbre, publicat per l'Anagrama, el Premi Llibres d'Anagrama del 2017, que recomanem rigorosament. I bé, com segurament tothom sap, avui parlarem de la infa única i dels debats de la maternitat o de les maternitats, de les cures, de les famílies eh, que s'ho cita. Eh, començarem comentant els aspectes més literaris d'aquesta obra, de la infa única, que ens ajudarà, i a partir d'aquí anirem traçant un debat d'una hora aproximada i que, com solem fer en els dos cicles, després s'obrirà el públic, les persones que ens seguiu des de casa, podeu comentar en el xat eh, del, de la retransmissió i les persones de la Casa Orlanda ens ajudaran també a donar-vos veu d'aquesta manera. Així són, doncs, sense més dilació, dina, quan vulguis. Gràcies a tothom per venir i els que ens escolteu des de, des de la pantalla. Hem, avui parlem de, de La Lija Única i la veritat és que és una novel·la que és molt, molt apropiat que la parla, que la comentem amb la, amb la Sara Moreno, sociòloga, perquè és una novel·la que tots els temes que toca doncs, donen per, per anar-nos cap a la branca de sociologia i deixar la literatura en un segon terme. Però sí que és veritat, i ara ho comentem abans de, de començar la xerrada, que si, si estan tan, servits, tan ben servits aquests temes sociològics per entendre'ns dins la novel·la, perquè darrere hi ha una estructura literària que els, que els sosté i els exposa d'una manera molt, molt planera. No? El, el, jo crec que en aquesta novel·la, el que més s'ha dit d'aquesta novel·la, precisament, és això, que, és, que està escrita d'una manera molt planera, molt senzilla, molt fàcil de llegir, que es llegeix molt de pressa, els capítols són breus, va saltant. Eh, pels que no l'hagueu llegit, molt per sobre, sense explicar tot, tot l'argument, però si us apunto una mica com arrenca, Tenim, per una banda, una dona que es diu Laura, que és la narradora, que és una mica la història fontisa que uneix totes les altres històries, em, que té una amiga, que amb qui sempre haguem sigut molt amigues i cap de les dues volia ser mare, de cop i volta aquesta amiga li diu que, que vol ser mare, em, que es queda embarassada, i aquesta amiga que, que vol ser mare i que es queda embarassada, de cop i volta li diuen el, el vuitè de mes d'embaràs, em sembla, li diuen que que nadó que té a la panxa, la nena que, que du a la panxa, doncs que, que no s'hauria desenvolupat bé el cervell i que per tant el més probable, de fet li donen gairebé, com a gairebé definitivament segur, que naixerà i es morirà en el moment de néixer, no? que no tirarà endavant. Eh, llavors comença el procés de preparar-se d'aquesta mare doncs, per, per aquest dol, o sigui, de preparar el dol i el naixement alhora, una cosa molt, molt estranya, i, per, I a partir d'aquí doncs, va avançant la història. Per una altra banda, hi ha una veïna de la narradora, la Laura, que es diu Doris, que té que viu amb un nen de, no sé, set, vuit, nou, deu anys, no sé exactament, un nen. Vuit anys era? Sí, és que no me'n recordava d'etat. I que ella els va sentir a, a, a través de la paret, va sentint que hi ha com uns episodis allà com de violència, com a mínim verbal, però també cops i tal, no sap bé què passa, i a, i a poc a poc s'hi va implicant i va intentant donar un cop de mà, doncs, a, aquesta mare i aquest fill que tenen una situació, una relació realment molt complicada. No? Arrendar la mort del pare de, del nen, que a més em sembla que el pare havia sigut com violent i el nen està com rebrotint una mica el patró del pare, la mare té com una depressió molt bèstia i ella d'alguna manera es va implicar en aquesta maternitat de, de, de, de la veïna. No? O sigui, ja tenim dues maternitats. Després hi ha la no maternitat de la narradora, que és una noia que des del principi ens diu que ella de seguida es va adonar que no volia ser mare, fins al punt de tenir-ho tan clar que, que es lliga les trompes, no? que explica que es lliga a les trompes perquè realment no té cap intenció de ser mare biològicament. Després hi ha una altra història, que, que aquesta està més per sota i no surtant però que va, va fent com de animal, que això fa molt la Guadalupe Netel, d'agafar un animal i que fa una mica de alegoria del que està explicant sobre les persones, que és la d'uns coloms que hi ha al balcó de la narradora, la Laura, i que en aqu en aqu en aqu aquests coloms tenen un niu en el balcó, i en aquell un dia apareix un ou que no és de colom, que és d'una altra espècie. Llavors, a partir d'aquella parla d'aquesta maternitat com parasitària que es pot donar, perquè de cop volta un colom es trobarà incubant un ou que no és de colom, que és d'una altra espècie. I encara hi hauria, com a mínim dues maternitats més, que hi hauria la de la mare, de la narradora, la Laura, que, que una mica aquí potser és la història més desdibuixada, però déu nhi també, perquè ens parla doncs, de la relació entre una noia i la seva mare adulta, sempre hi ha quan, quan la, la maternitat ja és entre dues persones adultes d'alguna manera i també ens descobreix una mica doncs, que darrere de les nostres mares també hi ha persones i descobreix la seva mare implicada en moviments feministes i tal i s'adona doncs, que poden tenir altres coses en comú, etc etc. I, I després hi ha una altra maternitat estranya, estranya per dir d'alguna manera, perquè en realitat totes les maternitats poden ser igual d'estranyes o igual de normals, eh? Aquest seria la tesi de la, te la, te la, te la, te la novel·la, i ja hi entrarem. Però què? Seria la de la cangur de la nena, perquè aquesta nena que, en teoria, hauria de néixer morta, per no se sap ben bé què, i aquest és un altre tema que també sortirà, que és el de la negligència dels metges o de com aborden aquests temes dels metges, doncs la, la nena, de moment, sobreviu. I no només sobreviu, sinó que els diuen, us en podeu anar a casa, no? I llavors, al xoc de la mare de dir, ostres, eh, com que me'n vaig a casa, però si jo ja gairebé, com qui diu, ja tinc empàrolat d'enterro, no? Què està passant, no? Llavors, a partir d'aquí, per, per sobreviure a aquesta situació, contracten una cangur i aquesta cangur té una manera de cuidar la nena que, no, que és com una mena de maternitat mm, desitjada per la mare biològica, no? perquè ella veu que és una maternitat en què ella li dona tot l'amor del món, és un amor lliure, és un amor tranquil, perquè en qualsevol moment ella pot decidir anar se i no passar res perquè només és la cangur. No? I hòstia, també aquesta relació. Llavors, totes aquestes maternitats es van contrenant en capítols molt curts en una manera d'escriure molt molt planera, que sembla mm. molt molt senzilla, però que està molt elaborada perquè, com veieu, vull dir porto potser ja 5 minuts parlant només per apuntar mm. el que és l'inici de la novel·la. I és una cosa que ens he comentat abans, no? que estàs llegint allò i fa la sensació que, que tot passa com molt planerament, molt senzill, que gairebé hi passen coses perquè n'hi passen, però sense, sense agobiar-te, no? no és un ritme tal, i en canvi si en aquell moment ha hagut pregunta, què està llegint, de què va, i comences a explicar-te, t'adones de tot el que es desplega darrere d'una de, narrativa tan, tan senzilla, aparentment senzilla, perquè no ho és gens de senzilla. No? Hi ha tota una feina de fons. Um, I això, l'estructura aquesta doncs, del de llibre fa que, que tots aquests temes i molts altres que anirem tra, traient i, i comentant doncs, uh, quedin superben servits, però sense la sensació de llegir un totxo perquè realment no arriba... Són 230 i escaig pàgines amb capítols curts i... I, I ella el que fa és explicar-ho d'una manera com molt... No, no quirúrgica, però gairebé, no? Perquè no sembla que s'impliqui quan en realitat està implicada fins al fons. I, de fet, la dona narrativa, que és la de, de la Laura, d'aquesta dona que s'ha les trompes i que no vol ser mare, s'acaba implicant en totes les altres maternitats. I veus com, com hi ha com una empatia, que tampoc és una, la típica empatia de novel·la de dones, aquella empatia a vegades de gènere que a vegades... És, és com molt genèrica i molt forçada, sinó que és bastant autèntica i amb tots els seus clauscurs també. No? També està bé en aquest sentit de que hi ha, hi ha molt de matís sense que ho sembli. No? I, i re, només apuntar una altra cosa i ja comencem a parlar. I és que aquesta història, hi ha gent entrevistes que li deien fer a l'autora quan, quan la va treure el sàtembre passat, ella explica que la va començar a escriure perquè el cas de, de la mare aquesta amb la nena... La, que, que no shaugué desenvolupat el serve és un cas real d'una amiga seva molt propera i ella va viuure molt, molt de prop tot a prop tot aquest procés i, i el de seguidor va voler li va, li va proposar d'escriure sobre això. quan l' tenia necessitat d'escriure sobre això li va demanar permís una amiga li va donar i ella en un principi només va escriure aquesta història. No? La història del personatge que en el llibre es diu Alina. No? I quan ja el va tenir escrit i li va presentar a la seva amiga doncs, una mica doncs, per demanar-li permís, després de fer-li moltes entrevistes i de parlar molt sobre tot el que havia viscut, la, la seva amiga li va dir, ja tens escrita la història, has fet la primera estructura, però a partir d'ara aquesta història és teva i fes amb ella el que vulguis. Fes literatura, fes el que vulguis, com si vols matar personatges, no passa res. Obrida la realitat i fes literatura. I, doncs, a partir d'aquí és quan arriben tots els altres personatges de la novel·la i totes les altres històries i aquesta estructura que ens arriba nosaltres ja de capítols intercalats en què ara estem amb la Nina, ara estem amb la Loris, ara amb la Laura, ara amb els Coloms, i, i tot es va com trenant i alhora va com confluint d'una manera doncs molt, com molt natural quan en realitat només hi ha una de les històries que és real, totes les altres són inventades i, i a partir d'aquí doncs la, la història va avançant. No? Llavors, tot i que parlarem molt de maternitats i de cures, eh, que realment és el tema de la novel·la, penso que al fons de la novel·la, eh, la tesi de fons és la de que encara avui dia, segle XXI, eh, ser dona ve definit sempre per si ets o no ets mare. No? O sigui que, i, I quan ets o no ets mare estem parlant sempre de mare biològica. Mai, mai, sí, es comença a parlar de les mares adoptives si voleu, però, però sempre hi ha doncs aquesta cosa que et defineix, no? I això com a autores ens passa molt, no?, que, que quan, quan parles d'algun tema i tal sempre hi ha un moment en què se't pregunta si ets mare, per, per saber com has escrit allò, no?, des de quina experiència quan crec que la majoria de casos quan l'autor és un home, ningú es pregunta de si és pare o no és pare quan ha escrit sobre nens, per exemple. No? En canvi, jo, per exemple, que he escrit unes quantes novel·les, un parell de novel·les sobre, amb la veu d'un nen, doncs, ets mare i com t'has inspirat i tal? I, i, i jo veig entrevistes autors que escriuen sobre, sobre nens o sobre maternitats o no sé què, bueno, som com pels autors que en parlin, eh? però sobre nens o així, i aquesta pregunta no apareix. No? I això jo crec que determina de una mica com encara ens se'ns defineix en funció d'això. No? Com sempre, eh, pel fet de ser dona, hi ha un moment o altre en què has de dir si ets o no ets mare i, i d'aquí una mena de mare. O sigui, sempre has d'explicar-te més el no? conte. Quan ser home, això no ho toca fer-ho. I bé, crec com a, com a porta d'entrada al llibre, perquè no sigui un monòleg, deixo-ho aquí. Bé, doncs, recollim precisament el que estaves comentant i saltem una mica el guió que, que havíem parlat. Començant a parlar una mica, per la, si us sembla, per la decisió de ser mare. No? Hi ha un, un moment eh, al principi del llibre que ella, la, Laura, el explica que per ella tenir fills és un límit a la llibertat, i poso l'exemple que no pots viatjar, és un pes econòmic i és un desgast físic i emocional, a més a més de la societat patriarcal que, que rodeja. Per contra, la seva mare, més endavant, defensa que t'alegra la vida, que t'aporta amor incondicional i que torna una millor persona. Aleshores, m'agradaria que comentessin una mica totes aquestes coses més de pressions de parella i familiars o socials al voltant de la l'Eternitat. Sara, si vols, començarà. D'acord, vale. no. merci. Um, bueno, bona tarda a totes i a tots. Uh, jo, potser, per enllaçar una mica la pregunta, també, amb el que comentava i explicava també la Tina, no? jo crec que, que hi ha un contrast, no? d'entrada, quan et llegeixes la, aquesta novel·la que té aquesta escritura tan, tan simple, no? que flueix tot d'una manera tan natural com d'elles i el contrast de com aborda un tema com és la maternitat en tota la seva complexitat social. No? Per mi, um, o si sigui, un dels favors, des del punt de vista sociològic dels llibres, que parlo sobre la taula, que la maternitat és una construcció social i que no hi ha una maternitat sinó que hi ha múltiples maternitats. No? I que les maternitats també passen per decidir no ser mare. La, la, la posen en un mateix paquet. No? Doncs Expliquem molt bé la descripció de totes aquestes maternitats. No? Que fins i tot jo crec no? que, que hi ha metàfores interessants de la mateixa Laura, que és la protagonista, amb la, amb la història paral·lela dels coloms que li deixen l'ou. i entenc que el mico és com l'ou que li deixen a casa seva, no? I la, la mateixa Laura que està escrivint una tesi, la tesi també pot ser un procés de parir la criatura, no? Al final, vull dir que és molt intens és una cosa que vas alimentant, no? I vas fent créixer fins que ja doncs és autònoma i pública sí, o, o de la prova. No? Em sembla que, que juga molt bé en, en tot això, no? Clar, des d'un punt de vista sociològic és, és molt interessant veure com... Um, de construeix la norma social de la maternitat. No? Aquesta idea de que la maternitat ha de formar part del projecte vital de les dones, la de construeix, però la de construeix obrint un ventall de moltes relacions amb la maternitat per part de dones en situacions diferents. però que el punt de partida de la test del de de llibre és la maternitat eh, normativa, que és el desig per ser mare que té, eh? la l'Alina. No? De fet, les dues protagonistes sempre havien dit que no serien mares. I arriba un moment que la l'Alina decideix que sí que vols li desperta aquest suposat instint de maternitat. No? I em molt interessant no? el, el poder també qüestionar uh, o posar en dubte l'instint de maternitat com, com una cosa biològica. No? I el que t'està posant sobre la taula és que no deixa de ser una construcció social. No? Aleshores, um, clar, passa per començar a qüestionar aquesta norma social de la maternitat i amb ella el desig de ser mare o de no ser i els pros i contras d'una cosa i l'altra. No? I de fons crec que també la història de la Dina, no? amb, amb el naixement de la Inés, que és la seva filla, no? amb el problema que té, també posa sobre la taula el, el, aquesta visió romàntica de la maternitat que es té just fins abans que s'inicia l'experiència de ser mare no? i que socialment també s'hi construeix alimentar-la i que generació rere generació només 'expliquen les coses bones de ser mare i no s'explica que d'entrada hi ha un treball enorme, no? que implica molt de desgast, com diu que pot, doncs, et resta autonomia, et resta capacitat de decisió, et resta doncs, llibertat, et resta una història més intensa en la parella. No? Jo crec sí que ara en aquesta novel·la, en el context actual, és molt interessant perquè en, ara hi ha moltes mecanitats que estan aflorant i cada vegada més de diferents maneres d'entendre la de mecanitat o de no voler, és a dir, cada vegada doncs, és més freqüent dones que decideixen no ser mares i, i també cada vegada és més freqüent dones que inverteixen molta energia i molts anys i molts diners a ser mares, vull dir que és com un contrast molt brutal, però que per fruit de tot això, apareix aquesta com de la maternitat, on hi ha eh, que crec que bueno, es planteja sociològicament al davant, no? i hi ha una, una autora que és filòsofa, que és Elisabet Badienter, que parla de l'esclavitud de la maternitat, no? i dins del matíscolisme hi ha aquest davant, no? o si sigui, la maternitat, segons com s'entengui, acaba restant, no? acaba situant un fre a l'avenç a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. No? En el fons jo entenc que també hi ha això en el llibre, no? en, en aquest posar a debat, o en contrast, diverses maneres d'entendre la maternitat, no? I, i, des, i ja et deixo la paraula, eh? d'aquestes set o vuit maternitats, que també més interessant eh, que cada una d'elles comporta diverses idees de família. És a dir, també ens trenca la idea normativa d'una família nuclear tradicional i com unitat, una unitat harmoniosa que no hi ha confini, Um, Doris i Nico són una família, Laura és una família, la Lina i Lina és una família que acaben siguin una altra família perquè s'acaba incorporant a viure amb elles no? de manera definitiva la, la cuidadora no? i podem anar dibuixant diverses estructures familiars que també es capen de, de la idea de família nuclear. Penso que, que juguen les dues coses. No? D'aquí una maternitat hi ha també un tipus de família no? i ens ho qüestiona i ens ho construeix tot en aquest sentit. Sí. Fixa't que estem parlant tota l'estona de, de la Lina i la' Inés, que són la, la, la mare que té la nena amb el cervell. Vull parlar pels que no llegit el llibre, eh? que no sé si hi ha, hi ha gent per aquí. Um, I no parlem en cap moment de la, la Lina té marit i, i, i és un pare en principi implicat, és dels implicats, no? presenta el perfil pel, pel que es va explicant. Però, clar, en el llibre es veu claríssim el paper, el paper del pare en tot això, no? I això crec que dins el llibre es diu, o, o ho he llegit a les entrevistes, ja no sé què he llegit a on, eh? Però la, la, la neta diu això, que des del moment que hi ha problemes en la maternitat, qui s'emporta tot el pes és la mare, sempre, no? I, i això no, no, no, no es diu com a retret, sinó com a descripció. És que és així. O sigui, realment, des del moment, clar, com que el problema neix, quan encara està dins la panxa de la mare, tot el pes cau en ella, no? I, i, i, tot, i, i llavors, per una banda, eh, ens pot saber greu també de dir, ostres, el pare també té un dòlar per, per treballar, no? I encara li toca fer com de comparsa, com si aquell pugui sentir que és en segon lloc, perquè realment tot està passant dins de la mare. Però alhora també hi ha tot, tot el pes, o alhora no, sobretot hi ha tot el pes que cau sobre, sobre la figura de la mare, no? i que fins i tot després, un cop, un cop la nena neix i, i tot passa com passa, no? hi ha un moment en què, en quan encara està ingressada a l'hospital, la mare doncs recupera-se de, de la cesària i tot el rollo i li diuen, dius on podeu anar cap a casa? El marit també reprodueix la frase dels metges, ja ens en podem anar cap a casa, no? I dius, però com és que tu no, no estàs a la me... O sigui, com és que de cop i volta estàs a l'altra banda, no? És com el paper aquest del pare que, que d'alguna manera, encara avui... Eh, les mares hem, hem d'estar implicades no? en la maternitat, no, no, no pot ser d'una altra manera, però si un pare s'implica és, és com una bonificació per ell, però si no s'implica no passa res, no? Que o sí passa que... sí. prou. Però, però, però si s'implica li posarem un punt positiu. Sí, un punt. Jo crec que aquí, i a part d'això, però també a mi m'ha molt com, com explica no? la sentència la, la entre l'Aurelio i la Lina, sí. perquè sí que ja, no? d'entrada, la responsabilitat és de la dona, no? o sigui... És molt més exigent el fet de ser mare que el fet de ser pare i és molt més um, reconegut socialment quan el pare et deceps com a natal que no pas com la mare. La mare se li dona Jo amb estic absolutament d'acord. Nosaltres el que, fent recerca sobre aquests temes sociològicament també el que veiem és que molt sovint són les mares que no deixen apropar els pares. És a dir, que també generacionalment hi ha canvi i això ens ho posen de relleu tots els estudis i les estadístiques i té molt a veure doncs, amb la generació, amb el nivell d'estudis i quan bueno, doncs, hi ha un perfil d'home més igualitari que, sobretot, entra en tot el que és el treball domèstic de la cura amb la cura de les criatures. No entra tant a netejar, a cuinar i a platjar, sinó, quan apareixen les criatures, assumir responsabilitats en la cura de les criatures. No? I després ja podem veure què s'uneix. ells. No? Però, a vegades, molt sovint, aquests homes igualitaris que entren en la cura de les criatures, a assumir responsabilitat, el que es troben és que la mare frena. De, de, i, i, I això sí, això no, no? I, i al final la decisió l'aprenc jo, no? De fet, hi ha, hi ha una dada, un indicador, que és, jo crec que és molt il·lustratiu del que estic intentant explicar, que és el temps que dediquen homes i dones a cuidar dels seus fills i filles, d'acord? I portem uns anys de canvi en les estadístiques de del temps, que ens indica això, en què augmenta el temps que els homes dediquen a la cura de les criatures, però això no és un temps que descompten de les dones, sinó que també augmenta el temps que les dones dediquem a la cura de les criatures. No? I és una mica aquesta idea que de la reificació de la maternitat. S'ha convertit en una cosa, per, un, per, per uns perfils determinats, no? tan important el fet de tenir criatures, no? tenint menys criatures que mai i li dediquem més temps que mai. De fet, moltes famílies tenen una sola criatura i dediquen molt més temps que el que fa 30 anys una família dedicava als seus sis fills o els seus cinc fills. No? Per tant, aquí hi ha com, també una, una construcció d'unes maternitats diferents. No? I en aquests canvis, i això és el que volia explicar, no? a vegades són les dones les que aparten els homes. I a mi hi ha algun moment a la novel·la que, que veig claríssimament, no? com la Lina diu, tu qui no entres. No? Jo decideixo i, i tu entraràs quan jo decideixi que tu pots entrar. No? I a la vegada ella té un sentiment de culpabilitat, però no està assumint el que hauria d'estar assumint, que ell no té, tot ja no percep com a responsabilitat de terminar les coses. No? Sí, sí, sí. A més, és el moment que entra en joc el personatge de, de la Cambur, de la cuidadora, la Marlène, també la relació entre ells dos i com afronten ells dos aquesta relació amb la cuidadora. Um, clar, tot, la, la que ho viu més malament, la que ho afronta més malament és la mare, no? perquè de cop ve un sentiment nou, a, a part de tots els que ja tenia, que eren moltíssims, no? de la culpa, de l'estupor, de dir... Bueno, però fins quan viurà, però què, què, què vol dir? si o sigui, de cop i volta passo ser una mare que, neix, que naixerà la nena i morirà i, per tant, entraré en una etapa de dol a una mare que de cop i volta tindrà un fill dependent, tota la vida, que, que viurà com un vegetal, no? I, o sigui, de cop i, no sé, no, no, no sap què triar de les dues coses, no? S'hauria de l'agrada que la nena és viva, però per altra banda hi ha tot aquest còmul de sentiments de dir ostres, però això en, quin, en quina posició em deixa, no? I llavors, quan entra la cuidadora, que en teoria ha de ser un descans, no? que, que, que els dóna un cop de mà, que més té aquesta manera doncs, de, de cuidar com més externa i més alliberada i mm -hmm. més tranquil·la, que per la nena també és bo i tal, de cop i volta ve el sentiment aquest nou, que és el de la gelosia, no? de dir, ostres, a veure si ara, ara aquesta nena s'estimarà més la, la cangur que jo, si té més bona relació amb la cangur que amb mi, uh, i tota una sèrie de coses que van començant a passar i tal, i tot això ho diu també molt més la mare i el pare. I doncs, quan quan la mare en algun moment intenta videnciar la seva parella i dir-li, escolta, que, que jo veig que aquí passa alguna cosa, que la relació entre els elles dues, tal. el pare no, el pare està tranquil·líssim, no, home, no, i ara, al contrari, si, si ella... I no ho no dic amb fotent-me, no, ho dic perquè ell realment ho sent així, no, no és perquè es tregui cap més de sobre, o sigui, realment és un pare, repeteixo que és un pare implicat i no ho dic amb cap ironia, vull dir, és un, un personatge que està fent el seu paper també com pot, però és el que dius tu, amb els límits que li han deixat, perquè realment... Té, té com molts límits per a totes bandes. No? Llavors, aquest sentiment de gelosia que també sent ella, dius és que realment no sí, és de... descans. Jo crec que el, el, el potencial del llibre és que explica tot el que no s'explica de la maternitat en realitat. No? Aquesta, o sigui, la maternitat així socialment es ve com una cosa d'aquesta idea romàntica de la maternitat i tenir fills i tot és fàcil i, i dormen i no floren i, i tot flueix. No? I que, aquesta idea no? que, que plana aquí en l'imaginari col·lectiu i que quan exper bueno, tens experiències de maternitat com sigui, veus que no té res a veure amb, amb aquest imaginari. No? El llibre és, és un bany de o sigui, Tota la cara oculta de, la, de les maternitats apareix d'una manera que també és això que deies, no? va apareixent eh, com qui no vol la cosa, no? i apareix la gelosia cap a la cangur, però també apareix no? la relació que té la Laura amb la seva mare, que de cop i volta és no? una relació entre una mare i una filla adultes, no? i que no sempre és, eh, no hi ha una, ni una fidelitat ni una complicitat, vull que a vegades és esforçada o l'obligació d'anar a veure la mare, no? o apareix, en el cas de la Doris, no? el fill el maltracte, o sigui, com maltracta la mare. Els nanos de vuit anys acaben maltractant a la mare i això també forma part de la maternitat. No? La subordinació de la mare cap a un infant, en realitat, no? o la dominació de l'infant cap a la mare. Vull dir que apareixen, va, va, desgranant tot de realitats que envolten les maternitats i que normalment eh, no formen part d'aquest imaginari col·lectiu no? de, de la vida maternitat. Sí, sí, i a més ho fa d'una manera en que no deixa de ser literària en cap moment. O sigui, en cap moment... Eh tens la sensació de que tingui intenció de fer cap retrat sociològic ni de fer cap, cap mena de novel·la sociològica sí. que vulgui, sinó que ella realment el que vol fer és una novel·la, està claríssim. Ella ens vol narrar una sèrie d'històries, ella té aquella història principal que dèiem que és la de la seva amiga i totes les altres les ha inventat doncs, perquè, facin de, per això, perquè es construeixi com un carideoscopi de, de maternitats no? entre totes. Però l'objectiu principal que té Guadalu PNT l'escrivint la hija única no és de dir ara us explicaré totes les maternitats possibles i no possibles i les no-maternitats i us explicaré doncs, com estem afrontant avui i tot això que estem desgranant aquí ara. No, no, ara us escric una novel·la, ara us escric una novel·la. I pensa que a mi em sorprèn perquè té una sensibilitat sociològica impressionant. Bé, bueno, té, té molta anàlisi, o sigui, realment penso que que, que té molt... Ella ho explica també, en sentit, quan, quan explica com escriu, diu que ella escriu molt eh, observant i analitzant. I que, i que un cop ha observat i analitzat i escriu, escriu sempre posant-se dins la pell del personatge. Sí, la, la posició que adopta ella com a narradora, amb totes les persones o i sigui, com a autora, dins, respecte a tots els personatges, no només respecte a narradora, és d'una empatia que no jutja, però que tampoc es posa en la seva pell d'una manera, en plan, va, ah, jo t'entenc. No, és un... És un una posició una mica com d'apostat, sense ni jutjar ni, ni, ni consolar, no? I... Excepte potser la mare que potser que jutja la mare. Jo crec que és l'únic personatge la... sí, que sí. crec que Laura jutja una mica. La mar, la mare però que és la buscat, evidentment, sí. no? Bueno, és una cosa que crec que l'autor arrossega totes les novel·les, perquè és la relació amb la seva mare real, que sempre acaba sortint a totes les novel·les i sempre hi ha aquest personatge de, de la mare com i, dominant, que ofega, no? Que, que ella ho diu en un moment, cita la Vivian Gornick, que diu... Si estàs massa lluny de la mare, et, eh, et falta oxigen, però si estàs massa a prop, t'ofegues, no? I, i, I això és una cosa que reapareix en tots els seus llibres, que bueno, deixem-ho aquí, no? que crec que, que, que va més enllà. Però, però és això, eh, tracta personatges d'una manera que, que fa, ara hem perdut una mica, però què era això de Dina? No, no, jo et que, que a mi em sorprèn la sensibilitat sociològica ah, sí, i no, el que fa és analitzar, no? que, que sempre escrit sí. des de l'anàlisi no de la mateixa no està de, des de l'alçada. No està des de l'alçada. Jo tinc aquesta sensació no, que és, és també quan tracta el dolor, perquè hi ha molt de dolor dins la novel·la. No? Tota la part, sobretot, fins que neix la nena i tal, hi ha, bueno, hi ha moments dramàtiquíssims. I en canvi, no tens en cap, en cap moment la sensació d'estar llegint un moment dramàtic Uh, com en altres novel·les, no? que sents una mica doncs, aquells violins que t'avisen i ja ve de... el moment aquell que ploraràs. No, no hi ha cap moment d'aquests així, però, però sí que hi són. Però el que passes és que els ha explicat d'una manera en què no, no, no t'ha obligat a, a... Vinga, va moure un canal i començo a plorar amb, la, amb el personatge perquè ella com que t'ho explica com, com, tot, com tot el que explica amb el mateix, amb el mateix to, no? en el fons, i això jo crec que és això que fa que, que la novel·la funcioni tan bé perquè no... No, ella no et diu en quins, en quins temes t'has de, de centra més. Ella te'ls va exposar en tots i, i, i no t'estàs exposant temes, sinó que t'estàs explicant històries, els està fent literatura. Tu, ets tu després que treus tot això. Fa mm -hmm. una mica un acompanyament psicològic, no? Tant, del, del seu propi procés de passar de dir al principi de tots, que diu, eh, deu admitir que nunca me he llevado bien con los niños, no? i llavors, ella va fent un procés d'acceptació de capacitat, pot dir altres maneres de maternitat. També jo crec que ahir al principi, i això no sé com ho l'estima, o vosaltres que heu llegit el llibre, eh, és fa una mica antipàtica, Laura. Es mira totes les coses amb una, una mirada irònica, fins i tot mofeta en algun moment, com parla de maternitat, i a poc a poc ella va, va, va fer un procés. I aquest procés eh, psicològic que viu ella també es viu molt naturalment. Tu sí. vas reconciliar amb el personatge a mesura que que ella va, va estar en còmode en acceptant aquest rol. O jo crec que parteix, no, inicialment, Laura, d'aquesta única idea de maternitat i la vida la porta a descobrir que hi ha moltes maternitats no? I, que, i que no només hi ha una maternitat que s'iniciï biològicament, que la vida et pot arribar a una maternitat sobrevinguda com la que ella adopta quan agafa el nico o, o, o l'estima que suposa la Inés pel simple fet que és la filla de la, de, de la seva amiga. no? I res que aquest procés que fa ella és perquè la vida la porta, anar a descobrir, li van apareixent aquestes altres maternitats on s'hi sent còmode, perquè li surten de manera pràcticament natural. De fet, en el Nico s'hi acosta com si fos un adult, no? i al principi no té ni, ni, ni els instruments ni els recursos per poder tractar un nen de vuit anys, no? i a poc a poc doncs, doncs van establint un codi, no? una relació. No? I penso que també és interessant, no? perquè... Perquè apareix, per exemple, la relació amb el micro, que ens molt interessant de, de trencar amb aquesta idea que amb els infants només li pots relacionar com si fossin infants. La infantilització no? de, les, de les criatures. I dir, no, és que són persones, no? Jo crec que és una, una reivindicació i una oda a les persones. Igual que la Inés, no? Una nana, bueno, una nana que neix en, en un servei buit, però és persona, no? I, i té també... I doncs, sembla que també hi ha com una, una reivindicació a la vida, però a la vida... No perquè sí, sinó la vida com a persones. No? La construcció de, de personatges en aquest sentit i trencar aquesta idea de quan bueno, els nens són nens i se'ls ha de tractar com a nens, eh, els adults entre adults no? i a vegades els adults tenen reaccions de nens i tenen pataletes de nens que apareixen no? i a vegades els nens tenen reaccions d'adults. Em no? sap que també és molt interessant això. Sí, de fet, quan estaves eh, al cas d'Inés, jo crec que Laura també tracta Nico tota l'estona com si fos com una persona, la com eh? i és... I això jo crec que la narradora ho fa molt, eh, i nete'l, evidentment, que és que no jutja sobre l'educació dels altres. O sigui que la manera com acompanya a nivell literari tot el procés també és acceptant que la maternitat és un prova i error i que és un joc d'equivocar-se i no hi ha en cap moment... O sigui, si jo crec que quan fa una anàlisi més social a nivell general, sí que t'indica més, això està malament això no em sembla bé. O, o aquell capítol breu, i jo crec que és una mica una, un capritxo de la neta, o com que un pare, tenir fills amb, tenir gossos, i, o, o tenir gossos amb, amb una altra manera de tenir fills, que crec que és una cosa que surt com un bolet, que no torna a sortir, i que és un capritxo seu. Però eh, això que, que, que, que pot jutjar a nivell global, però després quan va al nivell individual, permet l'error, permet uh, no? que, que, que cada personatge pugui trobar la seva manera. I abans que parlàvem de la mare, uh, això crec que no hem comentat, Laura i la mare tenen un, un període de d'intensió fruit que Laura no vol ser mare i aleshores la, uh, hi, ha, hi ha un trencament que dura uns mesos, no se sap ben bé qual, i es troben en un col·lectiu feminista. I aleshores la mare ha viscut un procés d'acceptació també gràcies a al col·lectiu feminista que Laura no pugui ser mare. I aleshores aquí, quan es retroben, hi ha un procés. I a mi, ara com estàveu parlant, he pensat he trobat de faltar el procés de la mare. Sí. No? M'hagués agradat saber com, com aquesta dona, a través del, del contacte amb el col·lectiu feminista, també arribarà a aquesta concursió. Sí, jo també trobo que aquesta història queda coixa i que, i que, i que seria molt interessant d'entrar-hi de, perquè, d'alguna manera, també la mare ha acceptat per una banda, la mare ha acceptat que la filla no vulgui ser mare, però per l'altra, la filla crec que en el veu la seva mare absolutament fora de context, perquè ella va en aquella associació, eh, no va veure sa mare, sinó, no me'n recordo per què, però se la troba de calçada. Perquè que parteixen... El ah, perquè car, la parteixen un papallet, o papallet o si, o sí. I ella hi va allà, però sense saber que si trobarà sa mare, de cop i volta veu a sa mare, mm -hmm. però no la veu com a mare, la veu com a dona, com a activista, i s'adona doncs, que això, que a banda de ser la seva mare, és altres coses. Jo crec que en aquest, aquest moment m'hauria agradat molt que que, doncs, que el llibre aprofundís una mica més, no? I potser és l'única pega que li trobaria, si, si trobar alguna, eh? Vull dir, de, de, de, de, que, clar, la brevetat fa, fa que algunes històries que doncs, quedi només apuntades, no? Però sí, d'entrar una mica doncs, més en, la, en el personatge de la mare i en aquesta relació entre entre mar i filla, quan totes dues ja són adultes i, i hi ha unes decisions que unes i altres no comparteixen i que, que s'han d'entomar de, perquè, perquè hi són, no? Però, clar, ja no, no, no hi cabia o potser doncs, no sortirà en un altre llibre més endavant. no vege això, no? Eh, ara que comentàvem, hem introduït una mica al col·lectiu feminista que es diu la Colmena. Eh, un, un dels altres temes que tracta a nivell de de famílies i de maternitats, és el poc tacte institucional que, que hi ha, una mica. No? Per tant, de, de l'estat, però més aviat, des dels metges, tant durant l'embaràs, com a mínim un cop ja eh, està viva, hi ha una sensació de conillet d'indies que li volen fer moltes proves i a veure com què té, i els pares diuen que no ho volem. I després, fins i tot, el, el, la família biològica, no, això que deia amb la mare, Eh, també és una institució en què xoca. I, en canvi, eh, surten tot de comunitats, no només la Colmena, sinó hi ha una pàgina de Facebook en la qual poden compartir l'experiència de les del, malalties dels seus infants. I, i bueno, no sé si sí, voleu parlar mica sobre sí. aquestes comunitats. Jo, jo crec que, a veure, aquí hi diverses coses. Una és bueno, la, la medicalització de tot el procés, no diguéssim, de de tot el que és l'embaràs no? I, i el part i després la criança. No? Aquí hi ha diversos elements, clar, no, no m'atreviria a, a dir que, que hi ha una crítica ferma a la medicalització de tot aquest procés, sinó que clar, tenim l'element de que la Inés eh, neix en unes condicions Bé, bueno, no havia, havia de néixer i morir, i no ho fa, i això desperta doncs, cert interès. No? per al que podríem dir el coneixement hegemònic des d'un punt de vista científic. No? D'aquí sí que podríem estirar del fil, no? I, i sí que sociològicament no? hi ha tot el, el tema de medicalitzar o no medicalitzar el pare, que la dona pugui decidir com vol tenir el pare o no. Ella no li dóna noció, però ella ja li va bé. En realitat ella té una fe cega amb el seu ginecòleg de tota la vida i, i ho manifesta tal qual. No? Per tant, no es troba amb una institució que li suposa una resistència o una oposició a les seves decisions, sinó que li va fantàstic que el ginecola prengui decisions per ella. I això a sembla que també és, no? en el context en què vivim ara, no? una, una actitud que, que és tan respectable com la que decideix prendre les decisions i anar per part natural o per criança natural. No? I per això dic que ensenya tot el que no es parla de la maternitat, no? perquè està dient és que hi han dones que, és que no volen pensar, no? que volen que el metge els digui, els diuen acorda han de fer. Em toca ser sàvia? Doncs faig ser sàvia. I no tinc l'ideal o l'imaginari d'idea romàntica, tenir un parc natural... No, i no passa res. No? Llavors, jo crec que és interessant també aquesta mirada. No? Tant, després sí que és cert que, clar, quan la n'és l'Ainès, o sigui, van benudíssims, no? bueno, de fet no passa el que havia de passar, que, és que no es fes i es morís, i aquí és bueno, una història no? que ja és complica. Penso que el fet és el, el, la, la indefensió que et porta no? a trobar-te en una realitat que no tens un llenguatge per poder-la conèixer. De fet, ho dic, home, no ens ho traduïu, eh? què, què esteu dient? No? És aquesta potser, abans d'entrar a les comunitats, seria la primera idea que jo apuntaria, no? si vols. Sí, no, relacionat amb això, clar... Eh... Hi ha un moment quan, quan, això, quan diuen doncs, ja us la podeu endur casa perquè casa? I els diuen eh, poder tornar a la, a la vostra vida. O, o, sí, sí, sí. Una expressió així, no? no reprendre la teva vida d'abans o una cosa així que diuen però què cony estan dient? Si a mi meves sap i perfecta, ja no ho és reprendre la teva vida d'abans? Imagina't amb això, no? I llavors hi ha aquell moment a, a, de desembar, sobretot de la Lina però el pare també, però la Lina doncs es veu molt més de, de passar tota la nit en blanc, de dir, però això, no?, el que dèiem abans de, ostres, de cop volta em trobaré, doncs que d'anar a viure un dol d'una nena que he desitjat molt, a que visqui, però d'aquesta manera, i jo lligada amb ella de partida, i quant de temps serà, no?, perquè tampoc se quant de temps serà, la informació de part dels mitges és un caos, perquè realment ningú sap, perquè de moment l'únic que sabien és que es moriria i ja no ho han encertat, i a partir d'aquí es comença a obrir tot un ventall, i hi ha aquell moment humà per part d'una de les doctores, no?, que li arriba i li diu ei, no tens per què ser esclava d'això, i t'estranquis, d'amagat, evidentment, perquè no es pot fer tal, però li dona una ampolleta i li diu, si en algun moment no pots més, eh, bueno, tothom sap de què va. No? I és aquell moment, jo crec que és un l'únic moment de la novel·la en què crec que el lector es pot arribar a emocionar, o sigui, en plan violins, tot i que no n'hi hagi, perquè dius, ostres, Ah, clar, tu t'estàs posant molt dins la pell de la lina i d'aquesta mena de carreró sense sortir està entrant, que és la, la vida d'una un, filla dependent i de veure això on ens portarà, no? de cop i volta, jo, jo, què vol dir reprendre la vida d'abans. No? I aquella ampolleta, tot i que bueno, no, després no, no torna a aparèixer, és com un, ah, bueno, val, tinc una opció, no? O sigui, no, és un, no és un carrer sol, sinó que hi ha, hi ha sí, més d'una opció no. I clar, en aquest moment per mi em sembla molt sí. important, perquè és a dir, bon, per fi per si hi ha un metge per la sensació de dir quina mena de metges són, marines com uns robots gairebé, no? de la manera que, que es va plantejant tot, perquè dius és que ningú els està mirant als ulls o està veient tot el que passa, no? Jo crec que això sí que... Sí, que, sí, sí que hi ha no, jo crec que hi ha la denúncia a la manca de tracte humà no? per part dels professionals de la medicina, um, i és claríssim en aquest sentit, i ja estava pensant també... 'escena sí. en què li diuen, però no li dones el pic, no?, i mm -hmm. bueno, com si me pràcticament de no?, i de cop i volta li enxofen en el pic, no?, que també la idea aquesta, sí, no?, sí, si que se'l vull decidir, que exacta, no?, de, bueno, doncs pues ara de donar, no?, bueno, mm -hmm. però potser que no li vull donar, perquè jo ara el que faig és renunciar, no?, ja, exacta, no? Sí, sí. I, i ja, doncs, doncs dic, no, doncs pues ara et toca fer això, no?, i després és ella que ja vol, no?, i, i se'n convens. no?, però mira que l'anament de, de, de qui ha de prendre decisions en cada moment apareix no? i quan ella eh, havia fet tot aquest procés de dalt previ i de cop i volta se li desmunta tot. No? Però això també ens hau, no? aquesta por al tornar a casa, o no? I això correlata moltes recerques, no? eh, com que només expliquen les bondats de la maternitat, quan et trobes amb la criatura que t'anes de la sola casa és quan hi tindran totes les pors i totes les angoixes no? i on te comença tot el, el cercle viciós de l'autoexigència, majoritàriament per part de les dones, haver de fer-ho tot molt bé, no? i el desconeixement. Però també és una mostra, amb, també des d'un punt de vista sociològic, de que el tema aquest de l'instinct de maternitat o l'apegut no deixa de ser una construcció social, perquè totes se'n van a casa amb una criatura que ningú els ha ensenyat com cuidar. I tant com aprenen les dones, poden aprendre els homes. No? I, de fet, aquí hi ha molta investigació no? i també molta proposta d'intervenció política que també en aquests moments tan importants en què es marcaran unes pautes de, de distribució i funcionament dins de la casa, no? El que ha aparegut una nova criatura i que porta més treball, és molt important que estigui l'home i la dona. No? I els permisos, ara faig una mica d'enllaç amb l'autoritat, no? però permisos parentals i individuals intransferibles tenen aquesta lògica, que des del minut zero, quan arribem a casa i no en sabem per igual cap dels dos, la implicació pugui ser conjunta. No? Uh -huh. Jo crec que aquí també ho retrata molt bé, perquè arriben els dos sense sapiet, res, zero. A més, en el en afegit en una criatura doncs, que, que té uns problemes a, afegits el no, que és qualsevol nadó. No? I em sembla que, sense que sigui la intenció segurament de la l'Aguadrupe, posa no, la dedicció no, d'una situació que és molt comuna i poc visible, normalment. Sí, sí, sí. És que fins i tot quan, quan un embaràs i, i, i el naixement i tot va com ha d'anar, tota tot aquesta sensació, evidentment, nota magnificada i nota d'angoixant, en però hi sí, sí. és, és exactament, perquè, de fet, durant l'embaràs, tampoc tot es floteix i si billores, fins i tot si l'embaràs va bé, vull dir, perquè el cap va, per, va, pel, seu, va pel seu camí i, i, a veure, tothom té dubtes i, i moments de dir, si m'he equivocat, i si no ho hauria d'haver fet, i si, i, ostres, ara em tornaria enrere, o ara, no sé, un munt de coses que també no se'n parla gens, no? I el moment en què troba la... Aquesta pàgina de Facebook on hi ha tot un grup de dones. Que, tal, I diu, ostres, com és que ningú em parla d'això? Perquè no queda maco no? fer un post sobre les teves crisis? Mm. Queda maco doncs això, penjar la foto del nen amb el filtre tal i dir no sé què. No? Però no, no queda maco. Dic, en cap, la tenim a tant d'angoixa perquè el nen no, se m'enganxava la teta i no sé com fer-ho. No, no, ningú, ningú penjarà una foto bonica i explicarà això. No? I ella troba de cop i volta gent que, ho, que, ho, que no només és que ho expliqui. I de, llavors s'adona que el que li passa a ella, no només li passa a ella, sempre li passa a més gent que això. L'Alina es pregunta la gent com per saber que el que li passa a ella li pot passar a més gent, sinó que ho experimenta i a més a més se n'adonen que en parlen d'una manera eh, planera, també ah. una mica com l'anè per quan et tracta els personatges, sense jutjar-se les unes a les altres. No? Doncs ara tu et sents així, doncs et tens així, no passa res, et pots sentir així, no passa res. Et sentis com et sentis, pots fer, pots, pot passar, no passa res, no? I, ja, i això... És una cosa que, que sí, encara falta. Sí, jo crec que és un llibre molt horitzontal en aquest sentit. No hi ha paternalismes, no hi ha excessos d'empatia. I, I, per exemple, ja santo molt de les comunitats que preguntaves ens en la pàgina web. És cert que també és un retrat de... de perquè viajar-se es tenen facilitat molt. Estan sortint moltes comunitats. Ara me'n recordava el perfil de Mares Madres de Twitter, no? que bàsicament el que parla és d'aquestes cares més ocultes. No? El llibre crec que el que fa és donar veu i, i donar llum a les invisibilitats de les maternitats no? en tots els aspectes I, i ja hi ha comunitats que s'organitzen com, com això, no? molts perfils doncs, des de les de la Lliga de també en mater, que poden ser unes més visibles, però també les mares madres o les que bueno, això, doncs no estic fins, a, fins al cap damunt no? i hi ha altres maneres d'experimentar i viure la maternitat no? i a mi que una altra cosa interessant del llibre és que introdueix la diferència entre criar i cuidar Mm? Um, quan la criatura quan el nadó que neix uh, està bé, cries i, i, i l'horitzó és guanyant autonomia i que vagi sol no? i en tot cas després ja apareixerà aquesta relació entre la falta d'oxigen i l'ofec entre la mare i el pare, però és cria quan la criatura neix que està pendent però també té un altre tipus uh, de dependència, però, més enllà del fet d'estir el que es passa és cuidar des del minut zero, no estàs criant jo crec que té la sensació que l'angoixa i l'ofec, que viu ella és que anés a criatura i cuida i sap que l'ha de cuidar sempre, perquè sempre serà de pandèmia. I no, no ho viu com quan bueno, ara comença aquest període de criança i la criança sempre té un horitzó final, sinó que ella el que viu és l'esclavitud d'haver de, de, de cuidar una persona de pandèmia. No? És com la diferència que explica molt bé en el fons. I amb l'estigma social que, que comporta. Hi ha un moment que, que s'explique no? que les figures com poden provocar por, repús, llàstima i aleshorores els pares acaben optant per, per un amor incondicional. Hi ha un moment que torna a aparèixer a la grup de la, l' injecció per acabar amb ella quan Marlene, la kangur, Eh, Inés ha passat per un tràngol que sembla que està a punt de perdre no, sí. la vida i Marlene diu esteu, esteu segurs que, que voleu seguir endavant? I, i aleshores la, la mare acaba dient una cosa així com cada, cada cop que estic al seu costat cada, no, és, és un reforç per, per seguir per, i, i es deixa clara la posició que elles seguiran lluitant incondicionalment i, I crec que és una, una altra cosa molt bonica. Jo mai havia pogut llegir un, una declaració d'amor tan forta cap a un, un fill o un infant no normatiu, que, que, que no ens no podríem esperar. Clar, jo crec que és una mica mm, el que em va enganar, no? d'alguna manera, perquè, per exemple, no? o si sigui, les persones, les cuidadores majoritàriament dones de persones dependents, acaben establint una dependència la persona dependent. No? I en el fons, jo crec que aquí el que ens està dient és que hi ha una dependència. O sigui, que t'ho vesteix d'un can a la vida, però, però és un can a la vida enverenat, perquè, perquè fins a quin punt la l'Ignès és dependent dels seus pares o els seus pares han acabat construint una vida amb què tenen. Igual a la Cangur, la Marlene, dependència de l'Ignès, no? I, I jo seria més crítica, aquí no, no tindria aquesta mirada tan, tan de dios, tres, no? Allò la vida per la vida, no? Té sentit per si sóc o quina demostració de molt més gran que sí, però que també hi ha no? aquestes dependències que a vegades són en sentit contrari al que d'una doncs, manera intuitiva podríem defensar. I després ja el cas de la Marlene, que ara hem tocat vera, que és explica això, que ella no ha, no ha pogut tenir fills, no se sap exactament perquè. què no. A la matriu... Ah, una, sí. una cosa física. Hi ha cosa. una frustració vale, sí, d'una maternitat. Sí. I llavors ella es dedica a fer el camgús de, de nadons, però clar, quan els nadons es fan grans, eh, ho deixa. Perquè ella té dependència, o sigui, té, té com necessitat, no?, de, de, de tenir nadons a prop, de, de, de cuidar nadons. I clar, la, la Inés és com un carmel, en aquest cas sense enverinar no?, per ella, perquè és com un nadó etern, no?, d'alguna manera sempre dependrà d'ella. No? I llavors hi ha aquesta mena de, de relació que hi algun moment aquest fa l'efecte que és com una mica malaltissa, no? de dir fins a quin punt està fent el paper que ha de fer o s'està extralimitant, i no només estat extralimitant pensant en els pares, sinó pensant en ella mateixa, no? en, en el mal que s'està fent amb ella mateixa, implicant-se d'aquesta manera, no? i això és un altre tipus de... Sí, no, no, totalment d'acord, I, i ara em feies pensar no? que també apareixen les frustracions vinculades a la maternitat. Marlene, perquè és una frustració enorme, no pot tenir criatures. I, i l'Ina també, a l'inici del llibre, quan, quan està intentant quedar-se embarassada i no pot, també hi ha una frustració total i absoluta. No? Mm -hmm. I, I la Doris també té la frustració de com el seu fill és un reflex del seu pare. No? Sí, sí, sí, hi ha una frase de la Doris <coughs> espectacular que, és que diu jo sé com me l'estimo amb el meu fill, però és que no recordo com se sent això. Sí, o sigui, ara mateix no recordo com se sent això. Sembla una, una frase espectacular. No l'estic dient exactament, eh? però la idea és aquesta de dir, jo, jo sé, sé del certa que dins meu hi ha amor per aquest fill, perquè és el meu fill. Però no ho trobo enlloc. Però on ho tinc, això, ara? O sigui, no ho trobo. Clar, això és molt bèstia, no? I, i... Sí. I una altra maternitat has de pensar en seria que al final el Nico se'n va amb la germana de la Doris. No? I com la pieta també assumeix el paper no? de... De... de... Sí. Eh un altre tema sí, perquè més o menys ja aniríem acabant també, però a mi m'agradaria comentar molt també com deixa clar i crec que la, la, aquesta facilitat que comentaves a l'hora d'escriure i jugar un paper molt important com les diferències socials poden marcar tant en el nivell de, de país on et trobes, però també econòmiques no? hi ha un moment que el, el metge ha d'anar a buscar a Aurelio i a i a la lina fora de l'hospital per fer-los entrar. Si es deixa molt clar que la capacitat socioeconòmica de les persones eh, té molt a veure amb com pots pujar una criatura. I jo crec que, tot i que no, no és una novel·la això que comentaves, no, no, no, no, no intenta fer una novel·la tesi, jo crec que ho acaba sent d'alguna manera. O si sigui, D'alguna manera ens acaba fent un, un retrat molt, molt... No he de cap tre tu vas, com un tractat molt sociològic i, i de deixar molt clar tots aquests estrats sense aquesta necessitat de, de, de denunciar directament, sinó tu vas trobar i tu vas pensar-nos. Sí, doncs sí. Mm. Bueno, ens parla d'uns personatges privilegiats, sí, de la de diners, que, que s'acaben gastant per poder tirar endavant la vida de la i et marca una diferència, o sigui, és des del privilegi que s'aborda aquest tractament, aquest tractat per les maternitats. I que, de fet, no és casualitat, perquè quan et pots replantejar maternitats o, o, o, bueno, o qüestionar-te o, o, o explorar altres maneres de maternitats, no? és quan hi ha les necessitats materials cobertes. No? El cas de la Doris i el Nico no sabem quin és, o sigui, també no sabem de què viuen, però clar, hi ha un tema de violència més crec. Allà jo crec que el que marca és la violència que hi havia de, del marit de la Doris amb ella i que acaba reduint el fill amb la mort de, del marit no? que es va per accident. o no deia sé no? ja sense ben menys de, de quin és l'estatus doncs, socioeconòmic. però el que està clar és que la Lina i Laurèbio bueno, doncs són artistes no? i però tenen les realitats materials cobertes que passen la poros i tal, però tenen cobertes i per això viuen aquesta maternitat d'aquesta manera. És que si no, no és viable. O sigui, perquè les preocupacions són altres. No, no el poder tirar endavant. Sí, sí, és un tema que de fet gairebé no surt, no? L'econòmic, per entendre'ns. O sigui, eh, clar, en algun moment tu, quan estàs llegint i veus tota, tota la despesa, tota la inversió que fan per l'Ainès i l'habitació no sé com, i la cuidadora i tal, i no sé què, i, van, com apareixen coses i, i, i tu trobes a faltar les xifres, no?, una mica de dir tot això, quan val i com es well, val. I, val no? I la dina que, a part de la seva frustració o angoixa quan encetat, la passa comprant, impossibilitament, per internet. Exacte. Ah, sí, és veritat, això sí. Això també és sí. un element important. Sí. I, I qui, qui qui va, la dina va sortint entre ells dos, però tampoc és una cosa que generi un gran conflicte quan, en realitat, podria ser-ho bastantíssim, no?, sí. perquè era està llançant diners com aquell que hi viu, no? I en canvi, doncs, queda una mica com en, com te sí, això. Però com a lector pots identificar que et no? Sí, com no? sí, sí, clar, dona pistes de quina classe social són, no? Bueno, jo diria que, o sigui, que des del punt de vista descriptiu és el retrat d'una dona de classe mitjana benestant. I, i és l'experiència de la maternitat d'una dona de classe mitjana benestant. Aquesta experiència de maternitat mai la tindria una dona de classe treballadora. Vull dir, perquè queda molt clar en el llibre i, i l'analisi és precisament aquest. Sí, sí. Okay. Doncs, ara sí, última cosa abans d'obrir de, el, el debat a vosaltres i de, que ens estigui seguint eh, en streaming. Abans, Tina, ens estaves comentant eh, aquest debat que ha sorgit a, a Llatinoamèrica i jo crec que si ho poguessis compartir amb nosaltres... Sí, no, si comentava que això que... No veig... Bueno, ja hi ja havia d'autores llatinoamericanes abans, però des, des de fa gairebé un any hi doncs ha ja més a consciència... Sí que estic llegint molt autores eh, latinoamericanes contemporanies eh, perquè a partir de, de que l'agost passat, eh, arrel uns comentaris em sembla que per Twitter d'alguna autora chilena es va començar a debatre una mica sobre la figura de l'autora dins del context d'autora que publica obra i que és feminista i com s'utilitza a vegades doncs, el concepte de feminisme des d'un com una eina més de màrqueting, que no pas eh, doncs, ideològica o, o, o, de, o de pensament profund, no? sinó que només... I llavors, a partir d'aquí em vaig començar a interessar doncs, en tota, tota una sèrie d'autores, no només xilenes, sinó llatinoamericanes, que cadascuna des de la seva posició, i des de la seva opinió, doncs escriuen i, i et fan reflexionar sobre això, no? I, i el, clar, l'Anaïtel no que és mexicana, però sí que es parlava d'això, doncs, d'aquest feminisme no sé com dir-ne, com de, de parador, no? d'alguna manera, en què es parlava de... Hi havia una sèrie d'autores que l'utilitzaven per parlar d'elles com a col·lectiu, com si fossin un grup, no? quan, des del moment que ets escriptora, és una cosa, ets individual, no? perquè ara es posa a el propi artista de la seva, de la seva obra i, i podem tenir trets col·lectius o podem anar en grup en segons quines coses, però si estem parlant de l'obra, eh, s'ha de parlar des d'un punt de vista individual, I, i, i, o sigui, no, no hi ha una altra manera. No? I llavors, com algunes utilitzaven aquest feminisme de parador, aquesta etiqueta, en el fons, per vendre's, quan en realitat darrere no hi havia una obra no només feminista, sinó tampoc literàriament gaire convincent, com si diguéssim, no? una mica, doncs per, vinga, totes per poc gros en, aquest, en aquesta etiqueta i no, no ens critiquem les unes a les altres perquè totes som, som un col·lectiu. Home, no. Realment, eh, crec que qui millor pot criticar o qui millor pot treure, doncs, una mica la, la punta és qui, qui coneix el, el territori com tu, no? I, per tant, eh, hem de ser crítics també des de nins, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, va, vaig començar a llegir tota aquesta sèrie d'autores i, i crec que la NETEL doncs, lliga una mica també amb, amb autores en el cas de les xilenes perquè sé, Nona Fernández, per exemple argentines com la Mercedes Halfon o la, la Sònia Maria Cristof i moltes altres eh? Samatges, eh? no ens no, no, no les acabaríem. són autores que, que per damunt de ser autores i de ser, o sigui, per damunt de ser feministes primer són autores no? i això és el que es defensava en aquest debat de dir, el feminisme està molt bé, primer ens fa falta és una manera que ens fa molta falta i que ens està obrint moltes portes i ens està aclarint moltes coses, però des del moment que ets escriptora eh, la literatura ha de tenir com a mínim el mateix pes, per si no més, no? Vull dir, perquè si, si darrere no hi ha una obra literària que es defensi, una mica si és feminista o no, en principi no, no, no m'aporta res si, si estem parlant de literatura i llavors de què estem parlant, no? I s'hauria partir d'aquí un debat i tal. I en el cas d'en Eter, doncs és això, vull dir, ella el és el que deia al principi, escrit una novel·la, o sigui, tota l'estona això és una novel·la, no és una altra cosa que una novel·la, no és un poble feminista, no, està, no, està, no hi ha en cap moment cap, cap, cap discurs feminista, però sí que la, la manera com explica la història, el punt de vista, la manera d'abordar-ho i els temes que generen el lector, més que no pas els que ella els posa, o sigui, a, a aquest lector actiu que, que, que crea text d'alguna manera a, a l'hora que l'autor, fa que, que siguin temes feministes després, no? que és com han de ser o sigui, a partir de l'obra, i no ella penjant-se l'etiqueta, doncs en cada entrevista començar dir, no, és que sóc feminista i com que sóc feminista, he aquesta novel·la no, no, no, ho he aquesta novel·la i tu després quan en llegeixis ja deduiràs què és tot aquest que estic dient no, no sé si s'ha explicat sí. és, és molt llarg d'explicar no. no de però... perfectament moltes gràcies hi ha una cosa molt bonica que no sé si les persones que ens estan seguint per, per internet ho esteu sentint, és que de fons mentre anem a conversar se senten uns crits, uns infants jugant aquí sota i crec que és una música ambiental que, que ens ha acompanyat i que a mi m'ha agradat molt. Eh, fet aquest apunt, obrim el, el debat. No sé si hi ha algunes són. Sí, fet, ja m'estan present que hi ha algunes... Eh intervenció Més que una pregunta, no? és, un, és un comentari del, del canal de YouTube. T Han dit que el, el grup feminista mexicà es diu la Colmena Verde, no? que ho mencionar i la Marcia Otero es diu verd pels mocadors verds del moviment de despenalització de l'aglutament, que és també una referència en tots doncs, no, aquests moviments no? jeroglicans, ja sí. no? tan potents que hi ha hagut. Hi ha un moment que es troba en una manifestació. Sí, de fet, de DT explicava també en una altra entrevista d'aquestes que he llegit, que des el moment que va tenir aquesta porta oberta de, de la seva amiga de Tecli Escriu, la novel·la que vulguis fes el que vulguis en la meva història i ja era un moment en què estava molt implicada també en tots aquests moviments i en ella també sortia al, al carrer, doncs suposo que amb el Mocadubert i tota la història i que, i que va sentir la necessitat de que dins d'aquesta novel·la, tot i que parlava d'aquestes altres coses, surtis també això apuntat perquè li semblava doncs, un un tema important i que, i que estrenava, estrenava molt bé tots els altres. No? El que és fonamental, és el dret a decidir. Sí, sí, bàsicament. La Marceu Pérez també diu... Avui em sembla que té tres programes, una de les antitats dones sí. que no poden estimar. Avui sí. sí. sí, és sí. per un dia monocràstic. Sí, a més, un programa, sí. un, programa, sí. un programa que es diu i precisament jo penso que és una cosa fanetel en aquell llibre, és treure tots els tabus a, a ventilar sí, sí, tots, sí, absolutament diferent. tots, no? Vull dir, i, i fer aquesta, aquesta, que això ho fa de fet amb tots els seus llibres en qualsevol tema. Sempre és allò de, ell de mirar que hi ha sota l'estora, no? De, de... Ara us faré més perquè ningú vol. No? De tocar els temes incòmodes, escriure sempre des de la incomoditat, des de buscar més que no pas trobar i d'això, sempre busca una mica l'anomalia, no? aquí, realment, ha fet mm. Sí, que jo diria la normalia, o en aquest cas, m'ha d'arribar, no? Sí, el que es percep com Sí, però normal, els dos nens que és... surten són bastant anomes, no són bastant o no. anormals. Mm, clar, el el mar, és... en, en el concepte de normalitat, clar, que evident, ja està en venent, que ella exacte. trenca sempre. Sí, sí, sí. A mi, el potencial també és això, de qüestió, no? És que és normal, no? Però ella trenca poqueta a poquet, no? Això també ho diu, mm. perquè dic que amb un, un llibre dels que els últims últimament li ha fascinat en aquest sentit és on de la Cristina Morales, també publicat a l'Avema, que es diu lectura fàtil. Ella diu que Cristina Morales és una autora que, que trenca motos, però amb una piconadora. No? Ella entra i deixa, mm -hmm. deixa una esplanada. Els que l'ho llegit sabeu que estic dient. És que no, aneu i no, no, no us adevoço res perquè és escandalós el que fan. Eh? Super necessari, però escandalós perquè et dius que no m'agafo, no, no queda cap nança on agafar-te. No? Tot, tot ho trenca. Llavors ella diu, no, jo ho faig amb un sis ell. No? Jo faig eh, cirurgia fina. Sí, jo vaig feina a poc a poc, però el nostre objectiu és el mateix, no? i per tant doncs està bé que, que cadascú ho faci doncs amb l'eina que tingui més amà o que domini més. No? En el cas de la Morales és amb tota l'enfilleria, en la casa de la Nateli és d'una manera més, més, més discreta, més petita, però al grau molt més incisiva, perquè fa la sensació, sense desmereixer la Morales, ni molt eh, és un llig d'espectacular, però... En, en aquell llibre és espectacular des d'aquell moment i, quan, i, i si algú en aquell moment et pregunta què se'ls hagi bueno, bueno, faries allà els grans escarafalls i en canvi aquest comences explicant-ho no com una cosa petita i, i és el que deia, no? A mesura que comences a explicar és quan dius ostres, no, de petita no em té ara. Sí. De fet, jo, jo heu sentit un gust per la primera lectura que vaig fer i tant m'havia quedat molt amb els estudis de la maternitat i de les maternitats i sentint-vos manera una... que aflora moltíssima cosa de l'adaptament i de la dependència. I ho fa d'una manera molt curiosa, perquè és amb un nadó, no? una nadó i amb un nen, no? que és la... el que menys ens fa pensar en l'adaptament i dependència. No? I... I, I trobo que sentint en el veient com està molt present aquesta qüestió i, I com es resol entre dones no? perquè finalment el rescat d'aquestes situacions de maltractament i de, de tendència és una cangur, una germana, una veïna. I també, potser aquí he vist una mica l'element econòmic. No? Si tens una cangur, pots fer venir l'ajuda a casa, no? et pagues perquè et vingui algú a suplir amb, amb aquesta nova situació de matriatura molt dependent i, en canvi, la situació del maltractament, doncs acaba amb, una, amb la depressió, no? també, que comporta el, el fet de això de la Serbica maltractada per fer el propi i haver d'anar a marxar i, i haver d'anar a buscar una família nova. Sí, no? sí, jo crec que aquí o sigui, és veritat que ens inverteix el roig, no? perquè els pares d'Ainés són dependents de l'Ainés no? I, i el Nico és qui maltracta la seva mare. No? O sigui, en realitat el poder és de les dues criatures i no dels adults. No? I, I això és una inversió de les relacions que és com aquesta de, uau, no? i t'ho situa tot. Respecte a les estratègies o com, o com es busquen les resposta a aquestes sortides i, i quin, fins a quin punt hi ha un, un condicionament socioeconòmic, perquè també són situacions diferents, perquè la Doris s'ha d'atreure el seu fill de casa seva, o sigui, no es podria portar una gangul, un, i no li serveix tampoc la Laura, tenir-lo a dalt. O sigui, no? cap al final ho diu, i és que ens diu que... Desa... O sigui, la Laura quan raona, no? Diu, ostres, haig de demanar per a veure si que es quevi, no? Diu, no, perquè ella ha fet el seu procés i ella necessita que el nano desaparegui de la sèrbida durant un temps, recuperar-se i que torni, no? Són, clar, estratègies diferents perquè són situacions diferents. Una és ser víctima de la violència del teu fill, no? O de la del teu fill, i l'altra és estar estretament enganxada a la teva filla, no? La dependència aquesta. Em sembla que això sí que són com, com dues situacions diferents, però és veritat i compartixo que tenen un protagonisme total i absolut al llarg de la novel·la. I totes dues tenen un element molt important, que és el vincle sanguínic, que de fet és el que en el fons intenta trencar la neta. Penso que aquesta novel·la és la sacralització del vincle sanguínic, no? de dir, com que és fint de la sang, doncs me l'he d'estimar i dir, ostres, no, doncs no trobo l'amor enlloc ara mateix, no? perquè hostia, el nen m'ha fet tot això, no? i jo a més a més estic trencada per això, això i això, però clar, com que és sang de la Llavors, aquesta culpabilització perquè, clar, no, no estic reforçant aquest vincle sanguini, no? I, en canvi, hi ha altres vincles que no són sanguinis, que són molt més, no només sants, sinó també guaridors i, i, i, i tranquil·litzadors, no?, dins la novel·la. Llavors, trenc amb això, amb la, amb la mitificació del vincle sanguini, també amb la, amb la filla, amb l'Inès, no? Mm. També, en el sentit, quan, quan es parla de la figura de la cangur i d'aquesta manera que té la cangurda, de, de cuidar-la perquè, perquè, perquè, perquè no, ella no, té aquesta, no sent aquesta obligació no? de, dir, de sentir coses bones per aquesta nena. No, les sent perquè, perquè les sent i ja està. En canvi, la mare se sent com obligada, que no és que no les pugui sentir perquè les acaba sentint, però clar, és, és el que deiem això de l'instint maternal també és una cosa molt qüestionable, perquè veure, en, primer, per si realment existeix i segona, si és tan automàtic, no? O de, si és, de dir, si ja està, he parit i a cap una hora, pum, ja, ja està, ja ho sento tot, no? I, i si no ho sento, llavors ve tota aquesta fins i tot en un cas en què tot vagi perfectament, pot ser que no el sentis fins no sé quan, i llavors de cop i volta com que representa que a més tothom al teu voltant o està celebrant i t'estan portant regals, i oi que bé, i que tot i tal i qual, i tu allà amb aquell sentiment de dir doncs no, jo no estic sentint res i ara què passa, sóc super mala persona, no mala mare, mala persona mal, tot, no? I, I tot és per la, la, la imposició aquesta del de vincle sanguini que sembla que, que amb el vincle sanguini t'hagi de venir tot, no? Jo també per això he trobat tan certat que el, la novel·la té dues parts, però hi ha, una part, hi ha un petit capítol eh, de prefàcil, d'alguna manera, on reconeix aquesta vulnerabilitat del fet de ser persona i ve a dir que com vols cuidar o com vols criar algú, eh, saps que l'estàs mentint i que li estàs donant tota la seguretat de no pateixis, que amb mi no seràs vulnerable, però com la pròpia persona és vulnerable i com patirà per la vulnerabilitat. Hi un altre moment que també diu que com més estimem una persona, més fràgils i insegurs en sentim. Sí, bueno, hi ha un moment que dic, cap mare sap quant de temps viurà el seu fill. No? I, I això pots aplicar a una mare cap al fill o un fill cap a la mare o cap a qualsevol. No? La, la lliçó de fons de la, de la novel·la també és una altra de les lliçons. Llissons és horrorós dir-ho, eh? perquè no són lliçons. La nete no busca això, però dir, un dels missatges que et dona és que no, ningú sap què passarà ningú no ho sap, ni sols els metges, de fet, hi ha un moment que, que te que, que n'hi ha els metges, no? I al final de tot, que estan, estan amb la Laura amb la, amb la Lina i ha d'arribar a Doris i la Laura es posa com nerviosa i la Lina li diu, li diu, això, passarà el que tenga que passar, no li s'escapa d'això, no? Vull dir, assumeix que, bueno, que la vida passa i que passa el que passa i que i que no sí. ho pots controlar. Clar, aquí crec que també hi ha, perquè no anem parlant, no?, de que la... tot comença quan l'Ala li tira les cartes, no?, i sí. veu la carta aquella... O sigui, hi ha un element de... del destí, no?, qui mm. pot fer jugar el destí a les nostres vides i si tenim capacitat o no per canviar el destí, no? Això seria un, un altre, sí. una altra dimensió de la novel·la, no?, però la capacitat d'agència, no?, perquè per, per dir-ho dir d'alguna manera. I, I clar, en el fons, o sigui, els personatges s'aferren no? al, al destí, però tenen capacitat d'agència perquè prenen decisions constantment mm -hmm. i ho prenen també perquè, poden, perquè es poden permetre prendre decisions. A no? mi o sigui, pensava que aquí sí que et donaria per... Bueno, jo ja hauria de pensar, eh, també, sí, sí, sí, sí. però bueno, que el destí està i és el que creuen les persones, no? que, els personatges, però és veritat que tenen una capacitat de, de decidir hi un moment que la Laura decideix, tracen un altre cop amb èxit i deixar de viatjar pel món. una decisió que pren pot permetre aprendre, no? I no és el a la porta, sí. un altre cop a a I tenint en compte eh, aquesta, no?, que sigui el que L'altre dia, si d'on ho veu la meva mare, que no, no intervindrà, potser, però aquesta pregunta va fer, no sé. Intervindrà o no? Però potser ho anava a ella, però com ho trobem pertinent. Eh, feia la reflexió de, ostres, és una novel·la que potser no deixaria llegir a cap eh, dona que estigui pensant tenir fills ah, o que estigui embarassada. Jo, jo, sí, sí, sí. no, jo penso que precisament el que s'ha de fer és recomanar, o sigui, si entenem que no és un, un bany termitat, no? O sigui, la cara oculta de les maternitats, el missatge, doncs, llegeixo, però no perquè hagi de prendre una decisió de tirar enrere, sinó perquè, perquè tindràs molt més principi de realitat quan abordis aquesta etapa de la vida. Bé, jo crec que aquest llibre, sí. um, si, és, si és per la por de dir, és que si llegeix això ja no voldrà tenir fills, no crec que sigui això, perquè no, no, no, no, al contrari, és al revés, uh, és una lectura que et quedarà, i que després, doncs, quan tu visquis el moment de, de l'experiència de, de ser mare i tal, qualsevol cosa que pugui passar, aquesta mena de lectures es serveixen per dir ei, és que passen coses, és que no tot és rosa i un sol sentit, no? I això és molt sí. d'agrair, eh? sí. sí. perquè nosaltres vam fer una recerca sobre temes de maternitats, amb, bueno, i entrevistàvem a diferents perfils, de dones que havien de ser mares o que havien començat a ser mares joves i un dels consensos no, de la cosa que més es repetia diu, és que a ni ningú m'havia explicat què era realment la maternitat i estem en el segle XXI, no? Vull dir que falta molt de transmissió de quina és la cara real de la maternitat per aquest romanticisme que l'envolta no? i aquestes noves maternitats que idealitzen doncs, una cosa que portem tota la història de la humanitat com és obvi, fent i vivint de maneres molt diverses no? llavors... Jo penso que és, o sigui, que la pròpia societat necessita que s'expliqui tot el que implica la maternitat. Sí, sí, sí. Començant pel propi cos, eh, que és sí, sí, sí. un tema que segur que no es parla del fos part. Se'n parla molt poc, com ara ja se'n parla més, però se'n parla molt poc. Vull dir, jo recordo el llibre aquell de què para quan s'està esperant, no? T'explica es sí. el teu propi. Pareixes de cop i volta al ja fos ja no li passa res. <laughs> mm, doncs, i aquí pareix, aquí la Vina hi un moment quan sí. es compara la, no? Per exemple, sí. el seu poble a veure amb el meu. Sí, sí, sí, sí, sí. I, i clar, jo recordo, per exemple, jo, jo vaig parir, en un moment personal, eh?, però vaig parir per ser i que no estava previst, però tenia bessones, i al moment que dic, doncs, que a només pot ser per ser sària. doncs, no ho fas perquè, clar, confies en el mitjà i dius, si, si realment es pot fer una altra cosa, doncs ho farem així, i ja està. Però ningú es preocupa en cap moment d'explicar-te, doncs, o sigui, tu has estat fent totes les classes preparat, de bufada, no sé què, de posar-te de posar-te i tal i qual, però en cap moment s'ha tocat aquest tema. I llavors... Mm, Tu arribes allà i és com si fos una operació d'apèndix o alguna altra cosa. Dius, no, no, no és el mateix, no? I, i no s'agorda, això. I jo recordo, al cap un parell de dies d'haver parit, quan em trobo una mica millor, de trucar-me a una amiga que ella havia parit per cessària i dir-me, et passarà això, això, això, això, i és normal, i fes això, i fes això, i fes això altre, i, i... explicar-me una sèrie de coses, ella, res, una trucada de 10 minuts, que em m'ajuda més que tot, tot el que tot el que aquells dies estava fent tothom per mi. Per què? Perquè, perquè ella ho havia viscut, no? Dius, aquesta, això, o sigui, el fet de, de que algú que ho ha viscut t'ho expliqui, que és una mica la pàgina aquesta de Facebook que troba i tal, però que no cal que t'estigui passant un drama, tot està en tot perfectament bé i també ho necessites, no? És dir, això és el que, el que, el que fa falta, no? Que fa, fa, fa falta abans fins i tot de, si anem a un hospital, abans de sortir de l'hospital també fa falta, però quan arribes a casa també, no?, que t'expliquin, doncs, això... Eh... No, no des d'un punt de vista mèdic, sinó un, des d'un punt de vista com més empàtic, més horitzontal, com en aquesta novel·la, doncs tot aquest pot arribar a passar i tot, tot el que pots arribar a sentir, que a més a més no ho abastaran, perquè és impossible explicar-ho tot, perquè cadascú ho d'una manera, però almenys et donaran la idea de que, de que el ventall és amplíssim i que per tant sentis el que sentis, i si et passi que et passi, no és cap pitjor raro, ni, ni, ni, ni ets cap mala persona, ni, ni, ni t'estàs morint tampoc, si és una cosa física, no? Eh. Va d'el·lusiós. <ríe> <ríe> a veure, i això aquest comentari, el, el vaig fer... L'he utilitzat per, per, sí. per obrir un debat. Una mica, una mica no. humorísticament, perquè realment aquesta novel·la a mi m'ha fet somiar. O sigui, que una cosa que no em passa mai. Eh? Vaig somiar, això, una criatura construït-ho, no sé, una cosa... O sigui, va fer-se... Mai em passa, eh? Vaig quedar molt impactada. I, I vaig dir, a una embarassada o a una persona que s'estigui plantejant quedar-se embarassada perquè realment quan passes un embaràs, que també és un procés eh, que tampoc se'n parla, se'n parla molt, però d'una manera que d'això també tens moltes pors, t -t tens moltes pors. I, i, i realment, vull dir... No, no, això no et pot fer decidir tenir una criatura o no, però eh, cal desmitificar, cal desmitificar això, estat de bon esperanç i tot això, perquè realment tu, no tu et passes tan bé. No et passes tan bé. I aleshores aquesta novel·la interpel·la tant les dones que han decidit ser mares biològiques com les que han decidit no ser-ho. Com, com aquestes mares no subrogades, delegades, no? que són mares per delegació, que ara també se'n parla molt en altres novel·les, com les de la com les de la... De la Votanà. Com les de la Votanà, la... la... que, que tant a la primera... Precisament és un, un, una situació que té uns paral·lelismes amb aquests personatges i també el que acaba passant al final, i, i a la segona, a la Gauder, evidentment. Eh? O sigui, que, que sí, sí, que, que, que, que, que és, és de lectura necessària, i que sí, però jo pensava, ostres, una pobra que, que estigui amb les camòries de, de tal, Déu-n'hi-do, eh? déu sí. sí. Ai, una cosa, un moment, ja acabo. Jo sí que trobo que fa una crítica a la classe mèdica. Jo sí, sí jo sí, sí, sí, jo sí, perquè aquest ginecòleg en qui confia cegament, al final ella ja no hi confia tant, perquè, a veure, no calia tampoc que li diguessin la nena es moria. No calia, perquè la nena no es mora. I ella ha hagut de fer aquest obert, això tan bèstia, perquè clar que li han de dir, té problemes, tindrà problemes, però, clar, li va entrar un, uns minuts, una Tal, Per ella és una violència molt gran. Hi ha, hi ha una mica de tracte de deshumanitzat. Sí, sí, no, no, hi ha violència institucional. Total, sí. Total, eh? total, sí. sí. Jo el, el, que, el que deia és que durant tot una primera part, eh, ella li va bé si no ho sí, ve de pensar. Sí, sí. I ja. això és una manera de viure a l'embaràs. Sí. Hi ha dos que no volen donar-hi dues voltes a l'embaràs. Tot això, tot això. Jo no? crec que fa un retrat d'una no realitat, que ara no és l'hegemònica, diguéssim, no? No. però que hi ha una violència institucional absoluta. Sobretot un cop això em va al parc, que ella està, es queda allà com descrotegida i, i després, amb l'evolució de la mena, quan... I tampoc sí. li I apareix aquesta... la violència obstètrica, no? també, sí, sí, sí. la part, no, part. i caríssimament aquesta doctora, que, que, que també queda una mica no, poc explicat, diu que l'última vegada a Calaver la doctora havia plorat. Mm -hmm. I, I jo pensava que això tornaria a sortir, però no surt. És... Bon, vol expressar una mica doncs, que aquella, clar, el pas que fa aquella doctora de donar-li que, que és una animalitat. I i, aquella dona ha passat també la nit del lloro eh, plorant i rumiant perquè d'alguna manera ha connectat eh, humanament amb la seva pacient i per això fa aquest gest. No? Però per ella eh, professionalment allò no és correcte. No. Aleshores, sí, tu relaciones... Ja, ja, ja, jo crec que sí, que el dilema és aquest. Clar. Per una banda, per una bona professional no hauria de fer allò, però és que resulta que s'hauria d'esparcar una part humana, que no dic que els no siguin humans, vull en aquell moment li pesa molt més la part humana que la professional sí, sí. i, per tant, tot i que no és correcte el que fa, doncs, ella s'ho salta perquè, si no, Eh, humanament tampoc és correcta i no allò sí que no podria viure, no? I li pesa més aquella part. I crec que per això ella ve amb aquella cara d'haver plorat o d'haver passat mal la nit perquè, perquè hi, ha, hi ha hagut un dilema entre les dues, amb els seus dos jocs, no? el personal i el professional. Vaja, entenc que és això. Sí, jo també ho penseixo. Cosa que no... que cap altre mitja demostra... Que el... No se sap, però sí, sembla que no... Bé, no. sí. a mi m'agradaria fer una cosa, que és... Uh... Quan parles de criança i cura, uh, que si sí, d'acord, és eh? totalment d'acord amb els dos parcs que a les filles. Uh, aquí hi posaria els dos temes. Un, que la criança, la cura i l'educació del teu fill, el vincle i tot, té molt a veure amb el diàleg. Fins que això, que començaré. <ríe> té molt a veure amb el diàleg que s'estableix entre la persona, la la criatura. Estàs construint un model de, de relació, de vincle, i vas deixant no? que, que, que et vagi desenvolupant aquella relació. En aquest cas, entenc que tant la filla de la nena com el, el, el fill de la veïna es descriu molt aquest diàleg, no? com que ella apren a estimar la seva filla perquè la filla ni permet, i encara no dic, en una altra situació el és el que posa una distància per tant ella es separa. No? I aquí m'ha vingut el tema que passa amb artistes que Aquest diàleg no existeix. És quan ja ha aquests programes sang greus, no? que, que no trobes com construir no? aquesta matabilitat. Doncs. I l'altre volia dir, ara no me'n recordo, ja no s'ha quedat. Sí, no, però absolutament d'acord, no, que l'element de comunicació, sí, d'una manera o una altra, és fonamental per poder construir ah. M'he mm -hmm. fet de petxar, bueno, si cal que vosaltres un luxe, eh? <ríe> o sigui, ha explotat tantíssims temes que no que... oh, ho oh, he llegit. <ríe> mm -hmm. Però, jo volia comentar-vos que a mi va, ma, ma, a mi va fer a la Lina, que malgrat que una situació molt, molt, eh, que no sé sí que no tindrà una nena així, no eh? tira mal la cua d'au és a dir, serveix, diferents metges, la d'anguru, etc. Mentre que l'altra, relació de, la, de la veïna, que m'agrada més sí, sí. sí. sí. de l'aigua, és molt fort, és molt sensibil, sí. mira, la teva dola. En una situació que, perillment, té solució, no? que és un mal tractament, però que no està bé. Uh, i que, o sociològicament, o societàriament, o sociològicament, això té solució, mentre que a no. I ella tira la teva dada i estàs. la depressió, no? És, és com un contrast. No? Sí, no, jo veig el perquè No pots fer un paral·lelisme. No. Hi ha una situació de subordinació d'una dona amb sí. o sigui, 30 i escaig d'anys amb un cri d'avui i l'altra de dependència d'una dona 30 i escaig d'anys amb una cria de 12 mesos. I després hi el desgast. Doncs I és el mateix. Sí, començar a ser mare... Amb en tota la reserva que té la, la nina, però en el fons hi ha com unes esperances allà que van, van sortint. No? De, doncs ara ara ja, ja es mou no sé com, ara fa sudor, ja no sé què, ja van sortint com fills d'esperança on ell es pot agafar. En canvi, la dòxia no té cap de fil d'esperança, al contrari. Dir, el marit Vé l'experiència del marit, no? de l'evidència del marit, que després s'ha mort i per tant s'ha quedat sola criant el nen, i el nen que reprodueix el patró del pare. Clar, tot això junt, um, més el desgast de tots els anys que ella porta acumulat sobre, que no sabem quants són, de, de maltractament, de tal... Sí, tot sí. això pesa i, i té un pes molt sí. diferent, perquè I, no, no té cap suport d'ella, està sola. I jo insisteixo, eh, um, malgrat que veiem no, la lina que no tira la tovallola, que tira endavant i el que anà la vida, Bona part de... Jo, sí. la meva hipòtesi és que hi ha una dependència. I que per això no tira el tovallola, perquè hi ha una dependència. En canvi, l'altre, hi ha una dominació absoluta i és fora de la meva vida. O sigui, necessito recuperar-me la meva autonomia com a persona adulta i després hi tornaràs a entrar. I, esclar, des del punt de vista de relacions socials, són absolutament diferents, no? A banda del que tu comentes, no? Del sí. desgràst acumulat o de quins són els horitzons d'una cosa i l'altra. Perdona, aquí. Ara m'ho he dit, eh? Ja... És a dir, l'alignat es queda embarassada després d'un desig molt enorme mm -hmm. i d'una compra. I reconeixes un amagat. Hi ha una prèvia que també té una altra no? molt benvinguda. Hi ha un camp molt obert a... No? I sí, és... bueno, i clar, hi ha sentit a tants no buscant. Vull dir que això, hi ha un, un llibre d'una sociòloga que és el Precio de un hijo. No? És a sí. dir, quantes renúncies o quin és el cos que actualment suposa la maternitat en mostra. I, I això t'ho pot aplicar en moltes coses, eh? des de processos de renúncies laborals, no? de renunciar a carreres que podrien ser... Um, hi ha una dada, que és clau, i faig com un salt, però no és tan salt. Eh? El primer govern de... de Patero, que va ser el primer govern paritari que vam tenir, que hi havia tantes ministres homes com ministres uh, dones, els set ministres homes sumaven 29 fills. Les set ministres dones sumaven set fills. O sigui, si tu vols arribar a de tot i ets dona, no perquè sigui obligació tenir... La maternitat no és una obligació, però sí que és una renúncia. O sigui, jo ho miraria de manera diferent, no? I, i el, el cost de la maternitat és diferent que el cost de la paternitat, no? I això, naturalment, no, és molt, molt clar, no? I és clar, l'Alina ha invertit molt en això. Renunciar-hi era anul·lar doncs, tota la de la seva vida que sabia havia, havia perseguit tenir una criatura, no? I, sí. clar, no sabem la història de la Doris, no? Però entenem que tampoc no sé que va ser un una, una que no basta tant obscur. Que jo crec que també que la al de la Doris ja jo crec que és anterior, ella eh? ja fora víctima de violència, ja. el tractament del fill també ve condicionat per això, no? perquè ell vol una mare normal, diguem. Una mare que el, porta, que el porti a passejar al parc, que el tregui, que com les altres mares. I no té una mare com ell imagina que han de ser les mares. No? Una mare que està tancada a casa i, clar, llavors tot això que condiciona. Eh? O sigui, sí. Les maneres de ser mare, una mare pot ser sí. No? sí, sí. Llavors com ho diu el fill, no? sí. sí. Això. Sí, sí. Un tema superinteressant, una mare pot estar amb l'altra. N'hi no, no ha moltes. Pues no, sembla que no. que no. Per això ho dic, que m'agrada molt perquè crec que, que és veritat. No? No, no és, és una situació... I segurament, i aquí ja no sé, és una hipòtesi que s'hauria de veure, no? però jo entenc que el Nipo reacciona així perquè és el dol que fa ell de la mort del seu pare. Llavors fa mimetisme el seu pare en determinades situacions. I després això és el que provoca la depressió de la Doris. No sé la meva... Probablement compte, si la depressió ve d'abans, o la depressió, l'estat en què està la, la Doris ve d'abans del maltractament del pare i tal, em, quan la Doris en moments de maltractament a casa estava fotuda, plorant, o el que fos, pel que hagués passat, i el pare doncs, segurament s'havia increpant, s'estava produint allà un model que el nen l'absorvia i després el reprodueix, no? Bàsicament. És que és això. Ara que deies que ser mare no és una obligació, com has dit, ara llegeixo el que has apuntat la Natàlia al xat del YouTube, és que faig de portaveu dels el xat del YouTube, la Natàlia ha dit eh, si no ets mare has de donar explicacions, massa explicacions del perquel, és a dir, que sí que no és una obligació, però també és veritat que hi ha una presència social sí. moltíssima respecte a no, no fer-ho, no? I ja profito i us dic més coses que ha dit Eh, la Eva, Anna, dic, per mi el problema de ser mare és que només s'aprèn l'experiència i que has de ser conscient que per molt bé que ho facis ho faràs malament amb el control amb el confort que ho has fet el millor possible i diu també que també veig moltes mares i pares que creuen que són amics dels seus fills i filles i això no és així companya <ríe> tinc molt d'acord amb massa història amb la maternitat que és això, una mica, aquestes formes que explicava la Sara també de de viure, perquè la gent ho viu d'una manera molt enganxada i d'altres més. Jo que no és precisament un problema que la maternitat s'aprengui a, a, a través de l'experiència perquè ens posa sobre la taula que la paternitat també es pot aprendre a través l'experiència. I per mi és fonamental d'un punt de vista d'igualtat, o sigui, no naixem preses a, a cuidar ni ni a criar. I, per tant, aquí el repartiment pot ser absolutament igualitari perquè em pot aprendre a tothom. No? És un missatge claríssim sí, sí. en aquest sentit. Jo tenia aquesta pregunta, eh? perfecta. Si, és que ho has passada i eh, si heu fet recerca o si hi dades de si els permisos de paternitat realment es tradueixen al cap del temps en una distribució més igualitària de les tasques de casa i de les cures i de tot. Realment, és així. Si els permisos, però això, el cas d'Islàndia, és claríssim. Si els permisos són uh, individuals, equiparables, intransferibles i remunerats, això vol dir que no poden coincidir el pare i la mare, amb el permís de maternitat i paternitat, els quatre mesos uh, a casa, sinó que si el té la mare, el pare està treballant, i si el té el pare, la mare està treballant. Reduir, que l'home es quedi sol a casa ni sóc, que no sigui però no, no, és molt important, eh? a nivell d'assumir responsabilitats. Eh? Si són equiparables, o sigui, amb durada, el que tenim ara aquí és, és el que empíricament està demostrat que funciona. Ara tenim, des del gener del 2021, 16 setmanes de permís de paternitat, 16 setmanes de permís de maternitat, que només poden coincidir les 6 primeres setmanes, les 10 restants no poden coincidir, i són remunerats. I això és el que a Islàndia i al cas de Suècia s'ha mostrat que provoca més canvis en la distribució i usos del temps, ja no només en la cura, sinó en el treball domèstic. A més, molta més responsabilitat en l'àmbit domèstic als homes. I sí, sí que ja ha, ha cerca. Eh, moltes gràcies, però... Bé, bueno, volia ser una... Ai, sí. que estem una mica fora de temps. Només una, no, no, ràpid, no és una però... coseta, perquè ara quan... El, jo almenys vaig tenir molt la sensació quan, quan vaig començar a ser mare, que més va ser molt jove, que jo, vaig, o sigui, jo, com a dona i com a, i com a mare, vaig haver de desaprendre l'hòstia en la mesura que el meu company va haver d'aprendre la l'hòstia també. No? Que, que, que, el, que els homes, en termes de paternitat, han de fer molta feina per aprendre. I jo personalment, la meva experiència personal va ser el, el desaprendre i recepejar-me'n. No? Uh -huh. I que hi ha una cosa del llibre que m'ha agradat molt, que trobo que també parla molt de la família. Uh -huh. I de la família... Eh, Sí, la, parla molt de la tribu, no? crec que parla molt de, de la família normativa, de la família que pots construir, no? Hi ha una relació familiar que es construeix preciosament no? entre, entre ell i la seva veïna, la relació maternal que ella agafa amb un fill que no és seu, la família que troba la mare en aquell grup de dones, no? en aquell col·lectiu feminista, la família que es construeix entre, en, ara no me'n recordo el nom de ningú, però en, en aquesta altra família, amb no? la que ha vingut, crec que d'això també parla molt, i que és Sí, sí, això ho comentàvem, no?, a l'inici que hi ha moltes formes de família que apareixen i apareix la idea de comunitats, no?, o sigui, paper, i això també és molt d'Amèrica Llatina, que a Europa estem començant a parlar de la comunitat d'una altra manera, mm. si sí, diguéssim que ja apareix en una base sociocultural de fons i aquí apareix quan l'estat del està falla, no?, busquem allò com podem cobrir, no?, el que i la comunitat apareix com un actor que fonamental, però, però sí. I aquest desaprendre que dius, penso que connecta amb el que dèiem, no? que també havíem dit, de les dificultats que moltes dones posen, o les barreres perquè els homes puguin incorporar-se a la criança. No? Per tant, l'exercici de desaprendre mm. és una fonamental per part de, de poder això, establir relacions més igualitàries no? i que les dones desaprenguem de tot el que portem acumulat pel procés de socialització, no? que mm. hem anat adquirint allò com dius, que no vol la cosa no? i el desaprenentatge en això permet que s'incorpori. No? Bueno, estem parlant de parelles i totes normatives, però bueno, podríem sí. parlar de molts tipus de parelles mm. i de família. Mm. Mm. Doncs ara sí. Moltes gràcies a, amb dues per haver participat. Jo estic contentíssim com Imaginar aquesta, aquesta sessió, bueno, si, si m'haguessin dit que era això, no m'ho hauria cregut, que l'ho veig anant. <ríe> sí, moltes gràcies. I, I moltes gràcies també a les persones que s'han seguit a través d'internet, aquelles que ens veuran a partir d'ara a través d'internet, que no m'hagin fet directament, i a vosaltres també per ser aquí, per reportar. Eh, per part dels cafès literaris, us comento que tenim el cafè científic amb llibres, que és un, una obra que es diu Un verdor Terrible, amb una escritura que es diu Rensamín Labatut. Que, que és boníssim, no? Que és boníssim. Dimecres 16 de juny, oi? És de la feina sí, I les de la república no va la sé. I el que hi ha dimecres 9 de juny, mirar sobre una cosa que tenia, tenia moltes ganes, que era sobre la Constitució. Però no és a dir que el discurs que sigui evolucionista o... o Però o un reglador, sinó que hem posat el títol de les punteres de, de la prostitució, perquè comptarem amb, amb la Pilar Albertín, que és una professora que ha treballat a les Terres de Girona, a la Llinquera. I, llavors, I també amb la Maria Maribel Cárdenas, que és directora de Polítiques d'Igualtat a Santa Coloma. De les dues al treballar ens ensenyeran una mica, ens, ens, ens retraltaran tota la complexitat que hi ha darrere d'això. I, i, I que cadascú se't vagi de casa seva, sinó producció o regulació i tal. Però, en principis el que volem és que s'aflorin les complexitats. Tal? I això serà en el de lluny, eh? serà molt recomanable. Eh? Estarà molt bé. bé que fundirem a cada dia. <'ha de fer -ho> <'ha de fer -ho> doncs gràcies a tothom. <'ha de fer> que <'ha de fer -ho> molt bé.